Прийдімо, вклонімося. Роман. Вітер свистів, обпалював обличчя, здавалося, з обличчя в літань шкіра. Його двічі перекинуло в повітрі і нарешті очікуваний дужий ривок. Парашут розкрився і тонка, як бемське шкло, після гудіння літака та завивання повітря тиша, тільки ледь чутне вібрування дзвощання на стропах, і не було ні неба, ні землі пітьма над головою і пітьма під ногами. І в тій пітьмі, внизу, далеко-далеко, один-єдиний мерехтливий вогник. Ще чиєсь лихо не спало з цієї бур'яної глупої ночі, і по тому, як та іскорка віддалилася і згасла, він зрозумів, що його потужно зносить у бік. Йому здалося, ніби він падає в чорну прірву, і це триває дуже довго. Тільки про це, а також про те, де і як приземлиться – пунктир розірваних думок і враз шерих по всьому тілу і майже водночас страшний удар. Криваво-червона заграва в очах і потому повна пітьма. Світ двічі спалахнув червоно і погас. Пізньої ранкової порою спекотного червневого дня 1957 року біля телефонного стовпа, з прибитим до нього фанерним вказівником «Ес. Медведівка» З автобуса Черкаси-Чегирин вийшов юнак років 24, з чорним клейончатим портфелем в руці. Розмахуючи портфелем та не впівголоса в червоні маки, пісня влетіла йому у вуха кілька днів тому, а що мав вдачу схильно захоплюватися, якщо вже приліпиться щось надто як оте в темну ніч, коли все спить, щось у житті шелестить, не відстане. Юнак, його звали Олегом, промугикав пісеньку всі три кілометри ґрунтівки, промірявши її жовтими парусиновими черевиками 42-го розміру, спочатку полем поміж житами, далі хирлявим сосняком до горба над Тясмином. І зупинився перепочити, а відтак замилувався. Перед ним лежала широка долина, в зеленому кепінні верболозів, молодих очеретів. Йому ще ніколи не доводилося бачити таких високих очеретів. Осок, лепешняку в синьому сталевому полиску ріки, в голубій замрії озерець, за річків, щебетанні птаства. Над одним з озеречком вихрило маєво білих крил. Там ширяли, то злітаючи вгору, то припадаючи до води, крячки. І все на одному і тому ж самому місці. Чи мали багато поживу, чи скрадався по їхніх як якийсь хижак, куниця або тхір. Але їх було дуже багато, і галасували вони Неймовірно. Літо тільки но запалило свою зелену свічу, все бояло, наливалося соками, кипіло цвітом, спрагою життя. Радувалося, як то скрізь і всюди буває на початку. Ця просторінь і зелена ярість долини на мить затопили Олегові душу. Він і сам був молодий, як все оце зело. Перед ним простиралося життя, він їхав по свою удачу. І тонка струна захвату, навіть екстазу, продзвеніла в його душі, і він одізвався на неї безпричинним сміхом. Добрий від природи ладен був обійняти увесь світ. По цей бік річки ліворуч був в ліс, по той бік на горбі біліло хатками село. Либонь таки медведівка, до якої добувався. Праворуч у дальній далині, високо немов би на горах, синьою хмарою мрів ще один ліс. Важкий, похмурий, і юнак визначив про себе, що то Мотроницький ліс, і не помилився. Некрутим, розбитим звозом, з одинокою, обпаленою біля кореня вербою, збіг до річки. І знов подивував цього разу інакше. Моста через річку не було, а був пором із погризених колесами дощок. Він стояв по цей бік, юнак зійшов на нього, але як з ним управитись, не знав. Зупинився розгублений оглянувся, ніде ні лялечки, тільки сплескувала в річці риба та десь за горба подавала голос Іволга. Юнак потоптався з одного боку парома, з другого, помітив товсту дротину, пропущену поміж двох обшмульганих стовпців, вона спадала у воду і губилася в глибині, але для чого вона не зрозумів. Як для чого і дві обшмульгані дерев'яні ключки? Зітхнув, сів на поміст, поспускав ноги, задивився на воду. Просто перед ним на течії тріпотіли вузькі вертки завдовжки в дитячу долоньку рибки. плили і нікуди не пливли. Серед них траплялися дуже гарні, з червоними перами. Вони вели якусь свою, тільки їм відому гру. Збурила вгорі повітря дрімлюга. Здавалося, то бренить обірвана струна. Він підвів голову. А далі знову перевів погляд на воду, над якою літали великі жовторуді бабки і сідали на лататі, і там одразу спалахувала вода. Одночі, скільки не дивився, жодної бабки риби не вполювали. Біля берега на гострих стеблах татарського шабельника гойдалися тоненькі синенькі бабочки, і він задивився на них, пригадав, як колись ловили таких бабочок на ситнязі в коровченому болоті. Задумався, замріявся, і кинувся, коли за спиною пролунали клекіт коліс, прукання гори зіжав віз, запряжений парою гнідих коненят. Хомити насовувалися їм на голови, дишель стримів, не наче дуло гармати. На возі сиділи чоловік та жінка. Віз сходу вискочив на пором, чоловік натягнув віжки «Програєте!» хоч коненята й не думали грати, водили пітними боками, стрибнув з воза, привітався на ходу і загородив течиною з'їзд порома і прив'язав коненят до течини. Був у картатій, розтібнутій, трохи не до пупа сорочці, вигорілому, збитому на потилицю кашкеті, зашмалений сонцем до мідного полиску, то більше контрастувало з обличчям біле з-під сорочки тіло, весело поблискував зеленими очима. «Чисто тобі гайдамака», – піднесено, подумав Олег, «либо ніхто з його предків і справді був у гайдамаках». Тим часом дядько, гукнувши «Знімай цепки», підняв з помосту обшмульгану до соснову ключку. Олег познімав із скопаних у берег стовпів цепки і стрибнув на пором, який вже відчалював. Дядько щосили гачив ключкою дріт, який,